Однак чомусь їй зовсім не хотілося позбуватися шефа і завдавати прикрості Андиберові. Вона думала. Жіночий колектив очікував смерті. А Марго в цей момент зовсім не хотілося крові. Що робити? Думай, Марго, думай. Ага, ідея. Як вирішить жіноцтво, так і буде, з удаваною суворістю прорекла Марго. Вона була переконана, що Ахметові – каюк. Так мало бути за сценарієм. Адже вона – королева жіночого царства, де панує дискримінація чоловіків. Рішення жіноцтва розсердило королеву. Правда, розвеселило справжню Маргу. Помилую його, королево, схилили перед нею свої непокриті голови жінки. Так, так, наморщила лоба Маргу. Що діється на цьому світі? Ганьба. Ну що ж, хай буде по-вашому. Дарую Ахметові життя. «Слава королеві!» – заголосувала Зала. «Мої стерви таки люблять цього Ахмета», – сказала вона подумки і підняла руку. Зала стихла. «Що їм сказати, гарячково думала Марго? Те, що я незадоволена ними? Те, що я відрікаюся від престолу заради Андибера? Ні, тільки не це». Що ж тоді? Як же виправдати помилування Ахмета так, щоб це не зашкодило принципам і законам жіночого царства? Ахмете, я дарую тобі життя лише за нові поповнення до наших гаремів, причому термінових, якісних і безплатних. Твій чукча, виявився зовсім недолугим. Мої дівчата лишилися дуже незадоволені. Правду я кажу. Дівчата завищали. Забирай його назад, скомандувала Марго. У залу вели Васю. І тільки тепер стало зрозуміло, кого він нагадує. Єс, yes, овкос, моя королева, сказав ахмед слова, які примусили її здригнутися. Зате жіноцтво в залі заревло від задоволення. Але це ще не все. Розберися зі своїм гаремом. Чоловіки в моєму царстві мають лише одну дружину. Ясно?» Ахметів грем затрясся в риданнях. «Не плачте, ми вам знайдемо кожній по-достойному чоловікою». Однак ті захитали головами і кинулися обнімати і цілувати Ахмета. «Фея Кагидота!» – скривілася моргу. «Ну що ж, Ахмете, живі!» Той низько вклонився королеві і позадкував. Жіноцтво взагалі мовчало і чекало якоїсь команди. «Що ж я тепер повинна сказати?» Її поїдали поглядами, натерпляче тупцювали на місці, затаїли дихання. «Оргія!» – вирвалася з вуст Марго. Так, саме цих слів чекала публіка. Заграла музика. Жінки заплескали в долоні, заходилися наливати собі вино. Чоловіки стали танцювати танець живота. Сп'янілі жінки вели бесіди на політичні теми, а тверезі чоловіки забавляли їх. Було дуже кумедне видовище. Марго просто отримувала кайф, сидячи на троні.